Ett svek för dig var en lek. För mig, ett brutalt svek. Jag känner mig maktlös, bortom kontroll. Totalt vek. Ett svek, ett svek som blev till mycket mer än bara en lek. En lek med maten. Inte en enda kalori för mycket. Inte en tugga till för jag pallade inte trycket. Röster i min skalle. Hallucinationer och jag kände mig bara kallare. Mitt skal, mitt yttre, blev ett minimum. Gjorde mig svagare, gjorde mig stum för varje sekund. Jag ville bara skrika, springa bort från mina rädslor och tackna något enklare än mina egna tankar och känslor. För bur och gränser, det finns ingenting med mig som glänser. Jag hyvlas bort bit för bit, mår piss, mår skit, gråter var dag, blev min lag. Jag var en slav i ett bottenlöst hav. Skinn och ben åtstod av mig, jag blev aldrig någon lycklig tjej. Hade ingen koll, kunde inte springa, kunde inte fånga en boll, kunde inte skratta, tänka eller le. Skulle detta mig i slutändan något ge? Bara mörker, det mörkaste mörker framför mina ögonlock. Jag var på väg att dö. Sjukdomen gav mig rejält med spö. Men det var dags att säga ja. Men inte till livet, för livet ska man aldrig ta för givet. Jag ville leva. För min skull. För din skull. Och för pappas skull. För alla som brydde sig men som inte visste hur de skulle tackla mig. Ett monster som grodde blev sakta men säkert mindre tynade bort. Jag blev starkare. Lärde mig leva, inte bara finnas vid liv. En lek, en lek, så oskyldig så. Vi var unga. Vi var barn, vi var ännu små. Inte visste jag då vad som väntar mig. En stor och fruktansvärd grej. Nu lever jag livet jag vill leva. Ser det jag vill se. Gå på café, äta gourmet. Jag blommar, blommar. Likt en vacker och skidé. Jag valde livet. Jag ströp mitt monster. Jag segrade. Rädslan och ångesten gav vika för jag var starkare. Jag blev starkare. Jag räddade mig själv. Jag reste mig likt en välv. Men jag valde själv. Du fanns vid min sida, det stod ut Vi fick se varandra, lida, strida Rida, rida genom stormen Inte drunkna, gå emot normen Gå emot strömmen, nu lever jag Nu förverkligar jag drömmen Vinden vinar inte längre Det stormar inte ute till sjöss Träden vajar fridfullt, hösten står och knackar på dörren Jag öppnar upp, jag öppnar upp Omfamnar allt livet, Tillvaron, jag finns Jag lever vi måste prata om en sak. Vi måste prata. För folk måste förstå. Folk måste kunna lyssna. På vad vi har att säga. Vi som lider. Vi som ser varje dag som ett stridsfält. Vi som kämpar varje dag. För att kunna stiga upp. Kunna le. Kunna fungera som vanliga människor, det som är så självklart för så många andra av er. Vi måste snacka om psykisk ohälsa. Och vi måste prata om det igen och igen och igen det det inte är något fel längre. Det är inget problem. Det är ett problem, absolut ett stort jävla problem. Men vi måste sluta stigmatisera det. Vi måste förstå att det är helt vanligt. Det är normalt. Alla mår dåligt. Det är okej att må dåligt. Det är okej att sörja. Det är okej att vara ledsen. Vi måste förstå det. Och jag är så trött på att möta av fördomar. Du, si, hon är så. Han gjorde det, La la la. Okej. Okay. Men varför? Folk är aldrig intresserade av bakomliggande orsaker, symptom vi är intresserade av. Vi är inte intresserade av varför. Vi är inte intresserade av sanningen. För att vi älskar att dra slutsatser om människor. Vi älskar att ha fördomar. Och vi älskar när de bekräftas och besannas. Det är så människan fungerar. Vi dömer så jävla snabbt. Hon gjorde det. Ja, men då är hon sån. Hon la ut det här på sin My Story. Ja, men då är hon en jävla hora. Okej, då vet jag. Tack. Tack. Verkligen. Men du bekräftar bara hur jävla i den här världen är. Vilken samtid vi lever. Och att jantelagen sitter stämplad i alla personers panna. I allas pannor. Ja, det står det. Du är ingen. Du är bara en i mängden. Rätta efter oss. Rätta efter ledet. Och du är inte må dåligt. Det är inte okej. Kan vi diskutera? Kan vi belysa? Hur jävla vanligt det är med unga som mår dåligt idag? Den psykiska ohälsan växer. SIF-undersökning. Folkhälsomyndigheten. Varje år så kommer de ut med nya rapporter. Och det skrämmer mig. Det gör mig... Mörkred. Det får mig att inte vilja gå upp på morgonen för jag vet att det här går åt fel håll och det går verkligen åt fel håll. Vi måste förstå. Vi måste hjälpa. Och vi måste se våra medmänniskor de som kanske inte kommer till skolan de som skolkar, de som sitter utanför ika och röker, de som hänger i parkeringshusen, de som måste så jävla dåligt, de som inte pratar, de som pratar för mycket, klassens clown, den som visar sig och den som skär sig, den som spyr upp maten. Vi måste prata, vi måste prata och vi måste prata nu, vi måste öppna upp för en dialog, vi måste förstå att vi måste acceptera. Jag drabbades ganska tidigt av hemskheter. Ja, jag har aldrig riktigt förstått varför jag blev den. jag har aldrig riktigt fattat varför det hände mig det känns som att det här hände inte mig det här hände bara på det här hände <laughs> det hände bara inte liksom men det hände och det var min verklighet det var min verklighet i flera år år där jag led ja, jag, jag led av det mest basala det är som att du skulle förakta sömn. Eller förrakta närhet, ömhet och kärlek. Du skulle förrakta din familj, de du älskar mest. Du skulle förakta det du älskar mest i världen. För det var min verklighet. Det här är min historia. Det började någon gång 2012. Ja, det var ganska oskyldigt till en början. Tills det eskalerade, det vill säga. Vid den här tidpunkten så var jag, ja jag var en 15 år ungefär, hade fyllt 15 Jag gick i nian och livet rullade på. Jag hade valt gymnasiet och det kändes som att livet precis skulle börja år av förakt och år av missförstånd och besvikelse som hade legat som ett mantra över mig skulle lösas upp sakta men säkert när gymnasiet började, jag ville vara smal jag ville vara snygg jag ville vara den populära det som jag aldrig blev jag ville kamma hem allt till varje öre, varje pris även när priset var det högsta, när livet stod på spel så ville jag vinna, vinna över mig själv för det var just det jag ville vinna men det fanns aldrig något mål det fanns aldrig något att vinna för ni måste förstå att när man tävlar med sig själv, så finns det ingen prispall. Du kommer aldrig göra det. När du tävlar med dig själv, då sätter du alltid ribban högre och högre och högre. Du kommer aldrig nya dig. Du kommer bara, bara, bara bli besviken. Precis. Du kommer bli besviken på dig själv, på dig, på allt. På allt som står framför din fötter, för din spegelbild för din reflektion, för allt. För att du kommer aldrig nöja dig. Vissa säger att man ska inte jämföra sig med andra. Men jag skulle vilja säga att det är farligare att jämföra sig med sig själv. Att tävla med sig själv. Och det är många som förespråkar det här. Och jag vill bara belysa att så är det inte. Det är inte bra. Det är inte okej okay och det är inte sunt. Nu ska jag berätta min historia. Och den har jag valt att kalla när... Det hälsosamma blev ohälsosamt. Som sagt så började det någon gång 2012. Jag har alltid varit ganska ja kurvig skulle jag vilja säga. Jag såg inte på mig själv med rätt ögon helt enkelt kan jag säga nu efterhand. Och Det gick ut över mig och det gick ut över andra. Jag kunde avundas personer i klass andra tjejer i plugget som såg bättre ut, var smalare, slankare, hade finare bröst, så ja, såg annorlunda ut helt enkelt. Och det det blir så ledsen när jag tänker på det här för att alla är unika. Du är din egna person alltså det du gör, så du ser ut, det är perfektion. Du behöver inte göra något utöver det. Du behöver inte se ut på ett visst sätt för att lyckas. Absolut inte. Men samhället, våra nära och kära killar, säger så här ska du se ut. De tar sig frihet att säga, gör det här. Gör, she. gör så, annars så duger det inte. Nej, precis, det duger inte. Och när vi växer upp så får vi lära oss att gör killar sim mot oss, gör killar så mot oss. Då gillar de oss. Vi får lära oss att, är du inte en excess, Nej, då duger inte du. Och ser du inte ut som modellerna på Victoria's Secret Runaway? Ja, då är du inte något värd. För det är just det här, den här faktan, vi får lära oss. Det är inte fakta. Det är åsikter från en idiot. Jag skulle vilja prata med dem som lever med den här uppfattningen att det här är rätt sätt att se på kvinnor, på tjejer, på unga tjejer, på kroppar. Jag skulle vilja banka lite vett i dem och få dem att förstå att det här är inte sunt någonstans. För det är inte det. Som sagt så har jag alltid varit lite kurvig. Det är, och med betoning på alltid. För jag kunde, eller jag har kollat tillbaks på... Foten när jag var liten och där liksom har jag fortfarande till början av kurvor. Liksom jag har en stor rumpa och lår och sådär. Och då varte jag liksom sex år. Så att ja, jag har alltid varit kurvig. Och det är inget jag kan ändra på. Det är min benstomme. Så, så ser jag ut. I nian så börjar jag utveckla mer kurvor. Puberteten, det händer mycket med hormoner. Ja, men så ni vet. Hela, hela paketet så att säga. Jag börjar utveckla det här. Och börjar se mig själv med en annan blick. Jag åker på en resa i november till Spanien. Jag stannar några veckor och kommer hem. Och sen åker jag igen i december. Jag märker att det händer något med mig. Jag tror att det är nu jag får uppleva min första höstdepression. 2012, 15 år gammal. Det finns foton från mig i Spanien. Jag ser inte glad ut. Jag ser ledsen ut, besviken ut. Jag ler inte på en enda bild. Jag var så arg och ledsen på den resan. Jag kände mig så förminskad. Det var så kallt. Alltså, det var liksom en inre kyla som bara sköljde över mig som en dusch. Jag kunde inte njuta. Jag kunde inte andas fritt. Jag bara andades tungt. Och jag bara kände att allt var fel. Jag skulle inte vara där. Jag hade kontakt med mina vänner. Jag började bråka med en av dem. Och det resulterade i att hon blockade mig. Och jag tog det här väldigt hårt. För att hon kan och har förmågan att kunna frysa ut folk. Det här är inte någon jag tack och lov med vän idag. Och det är jag jävligt glad över. Och jag skulle avsluta den vänskapen redan där och då kände jag. För att så gör man inte mot någon man älskar. Om man verkligen älskar om det vill säga. Hon föraktar sätter mig och jag hade ingen kontroll. Tänkte i mig sitta där i Spanien, och må skit över att vara där för det första och sen få reda på att min bästa vän i hela världen hatar mig. Hon har frist ut i mig. Veckorna går och jag börjar skolan igen efter jullovet och hon pratar inte med mig. Vid deras skåp. Hon pratar inte med mig. Hon kollar inte på mig. Hon pratar inte med mig. Vad är fel? Jag förstår inte vad jag har gjort fel. Det är december. Jag känner att jag har lagt på mig lite efter Spanien. Jag börjar kolla på min spegeln. Hata det jag ser. Hata allting. Hata varje centimeter av mitt skinn. Så mitt nyårslöfte blir att sluta dricka läsk. Sluta äta godis och chips och kakor och allt sånt där. Och det är ganska oskyldigt till en början. Det är ganska sunt om man ser det från en ja, hälsomässig synpunkt. Om vi kollar rent fysiskt, absolut. Jag vet inte vad jag vill uppnå. Jag har bara den här tanken om att jag ska vara fräsch och snygg till gymnasiet. Jag ser hur jag själv ser ut i den här outfiten, den här gula tröjan, de tajta jeansen. Och jag ska ha en snygg kropp. Folk ska gilla mig. Folk ska tycka om mig. Det ska vara så, liksom. Så enkelt i tankesättet. Så enkelt i... Min tanke. Men så svårt att hantera senare. För är det någonting ni behöver veta. Så är det att det blir sällan som man tänker sig. Det blir nästan aldrig som man tänkt sig. Månaderna går. Jag känner att jag inte nöjer mig riktigt där jag är just då. Jag börjar träna, springa. Jag drar ner på sockerna. Kolhydrater och allt Men jag undrar mig ändå på lördagar Och det slutar ofta med en hetsätning När jag väl fått lite socker För att kroppen skriker efter mer, kroppen skriker efter mer kolhydrater För jag underäter så Kom så. Jag kollar tillbaka på bilder Vad jag åt då Keso med lite frön på en fin crisp knäckebröd Med lite light oss på lite roccola jag minns att jag laddade ner den här appen som skulle räkna kalorier. och jag skulle vara duktig. Och jag åtlärde kanske 1400 kalorier. Och have in mind nu att 1300 kalorier är liksom det mest basala vi kan äta. Under det så svälter vi. Så jag var nästan i svält redan då. Så tiden går. Jag äter mindre och mindre. Men jag, jag känner liksom ingen skillnad på kroppen. Nu måste jag förstå att under den här tiden är att jag är mindre och mindre. Jag kanske ligger under tusen. Och Nu är vi ändå kanske i ja, var är vi? Mars någon gång. 2013. Man blir dum i svält. Man ser inte. Man ser ingenting. Man ser inte att man har gått ner i vikt. Vilket jag faktiskt hade. Och jag minns en kväll skulle prata med pappa. Han tog tag av mig och sa nu går du fan inte ner i vikt mer. Jag bara skrattade åt honom. Det var arg och ner i vikt Jag har inte gått ner någonting så Jag minns några veckor senare, och nu är vi framme i maj, att min mamma skulle ta mina mått för att köpa en eh, avslutningsklänning. och Hon sa att jag har blivit jättesmal. Men jag tog det som en boost. Något bra. Så veckorna går. Jag jag slösar skolan. Om vi backar bandet lite så är april någon gång så. Sluter vi fred ja den här kompisen som har bråkat men saker och ting är liksom inte som förr och det är det som får mig att skruva upp på tempot det är det som får mig att gå djupare in när jag är i mörkret det kunde bli en vändning men det blev inte så jag slutade skolan som sagt jag började jobba på campingen, min pappas camping som han ägde innan och där kunde jag stänga ut allt, jag kunde isolera mig, jag kunde bara vara med mig. Jag kunde jobba tio timmar om dagen, inte äta ett skit. Jag kunde stå där som en zombie och kolla på mat hela dagarna. På internet, matbloggar, matbilder, accounts. Samtidigt som jag hade den mörka sidan av mig där jag följde massa pro-Anna, pro mia Instagram-konton Där vi boostade varandra till att äta mindre och mindre tills vi gynnade bort helt. En vanlig dag kunde jag stiga upp klockan sex äta ett äpple. Sen väntade jag till två-tre tiden och kanske lite sallad, lite kyckling och sen åt jag kvällsmått lite fil eller liknande eller något knäckebröd med light leverpastej på. Och så var mina dagar. Jag jobbade. Jag umgicks inte med någon. Ingenting. Veckorna gick och jag blev bara smalare och smalare. Jag sprang massa. Jag kommer ihåg att vi hade en sån här spegel i stugan. Och jag minns att det var som att det gick på natt. Mina höftben bara stack ut en dag. Min mag sjönk in. Jag fick på mig kläder som jag inte ens fick på mig i trean, fyran. Jag vägde 30 kilo. Jag var så smal och så ledsen. Och ni som haft närstående mätstörningar eller ni som... Själva erfarenhet här vet att det är som att man har en ängel och en ingen är du, den du är. Och djävulen är ätsstörningen. Ätstörningen växte och blev gladare. När jag gjorde som den sa. Jag fick en boost. Jag var bra på någonting. Jag hade kontroll. När inte jag hade kontroll på allt annat i mitt liv. Då kunde jag vända mig inåt till mig själv. Till min egen lilla bubbla och till mitt egna mörke. Liksom. Och det var tryggheten. Och det är därför det är så svårt att ta sig ur ett sånt beteende, ett sånt mönster. Att sluta svälta. Det är så svårt. Och ni som inte förstår er på ätstörningar, sätter er in. För att när man är svält och man har kontroll, då är det så svårt att bryta den. Det är jättesvårt. Det är så jobbigt. Det är jättejobbigt. Månaderna går. Jag är i Borås en dag. Köper lite sallad. Ja då snackar vi sallad sån här. Man plockar till sig lite rockola typ. Lite oliv eller lite gurka. Jag åker ner till campingen. Det är varmt. Jag är törstig. Jag får 250 kronor för att klippa gräset. Jag gör det. Och när jag klipper börjar jag känna här, Nu börjar jag bli riktigt törstig. Och jag stänger av min hunger så jag känner inte hungersignalerna. Jag har inte ätit på hela dagen. Om det är 30 grader varmt, jag har inte druckit på hela dagen heller. Och jag bara känner hur jag börjar svettas och svettas och svettas. Och till slut att det bara svartnar framför ögonen. Och jag hör mina andetag. Jag hör mina hjärtslag så högt, så högt. Så låter det. Men sen blir det vitt. Och jag känner bara något tag om mig. Som att någon liksom ropar på mig långt bort. Och jag vaknar upp i en soffa några minuter senare. Och pappa tvingar mig att äta lite. Och dricka lite såklart. För att jag är uttorkad och utsvulten rent krast. Jag ser inte det som något problem. Jag skrattar åt det. Jag simma. Okej. Ja men då vet jag. Du svimmar undrar varför. Tänk lite mer. För fan jag förstod ingenting, jag förstod inte att jag höll på att dö jag mådde piss jag trodde att jag skulle bli lycklig månaderna går och jag börjar skolan allt är liksom grått det är som att det är ett filter framför mina ögon det är som att jag ser allt genom en linn som är så dyster och grå jag, i det här har jag blivit deprimerad, jag har raderat kaloriräknappen men jag har blivit hårdare att nu har jag ingen kontroll över hur mycket kalorier jag får i mig. Då måste jag skära ner. Och då snackar vi om att skära ner på 200 kalorier om dagen. Det är inte normalt. Det är två frukter liksom. Jag visste, jag såg inte mat. Alltså jag visste precis hur många kalorier jag hade. Och det sitter kvar än. Jag vet precis vad standardmjölk innehåller. Vad den här mackan innehåller. Vad 10 gram leverpaste innehåller. Det är, det är siffror som sitter liksom min nätinna som aldrig kommer försvinna. Och vissa säger att man kan inte bli frisk från en nätstörning. Men jag tror att man kan bli bättre. Man kan bli friskare. Man kan falla tillbaka. Så jag har haft återfall. När jag har mått dåligt. När jag inte har haft kontroll på någonting. Då har jag mått dåligt, riktigt dåligt. Och då har jag fallit tillbaka. Som sagt, jag började skolan. Allt är grått och dystert. Jag kunde inte springa. Jag var hela världen typ svajade. Jag kunde inte fokusera blicken. Jag fokusera skolan. Min mage kurrade och jag mådde så dåligt. Jag hade inga vänner i skolan. Jag satt och åt ett äpple inne på toan inlåst på lunchen. Jag fikade inte med de andra. Jag var så jävla ensam och liten och ledsen. Jag var så smal, jag var så tyst. Jag var inte jag. Jag var ett monster, eller det fanns ett monster som hade tagit över min kropp, som dikterade mitt livsutrymme. och jag var rädd. Jag fick panikångest när jag var tvungen att äta med familjen. Och det var här då jag fick min första panikångestattack som har faktiskt funnits kvar i mig sedan dess i olika situationer. Jag kände mig hotad, ledsen, otrygg eller rädd. Och det finns kvar än idag. Jag vet precis hur det känns. Gråten. Klumpen. Hyperventilationen. Det känns som att jag ska dö. När du är ätstörd så kan du inte skilja på ett hot. Ett riktigt hot. Ett lejon på savannen som springer mot dig. Eller en hamburgare med kola. Du vet inte skillnaden. Din kropp kopplar fel. Och Ätstörningsbehandlingen går ut på att du ska kunna se mat som något positivt. Det glädjämner i livet. När jag började skolan förstod jag ingenting. Jag kunde inte liksom ta fyra plus fyra och dela det på två. Och hjälp sattes in men ingen kunde förstå vad som var fel på mig. Så jag minns en dag. Jag hade gått hem från skolan. Jag hade lagt mig på sängen och somnat för jag var så trött. Min kropp var så utmattad efter liksom månader och svält. Jag satte mig och försökte göra läxor. Jag fattar ingenting och då började jag gråta. Och jag ropar på min syster och min mamma. De kommer upp och de tröstar mig. Jag säger, nu behöver jag hjälp. Jag behöver hjälp att bli hjälpt. Och mamma ringer bupp. Eller ungdomsmottagningen när jag får en tid omgående. Jag kommer dit. Ganska snabbt. Nästa vecka. Eller veckan därpå rättare sagt. Och jag förklarar mina problem. Vad det bottnas i. Hur det yttrar sig i symptom. Hon kollar på mig med en jävligt blick Och säger... Mia, du har en nätstörning. Och du behöver hjälp nu. Jag förstår inte vad hon menar riktigt. Alltså jag fattar ju att jag har problem. Men jag vet inte om det här är grunden till mina problem. Så jag försöker. Nej, nej, ja, det är lugnt. Och ja, hit och dit. Och hon säger så här. Mia, kolla på den här bilden. Hon tar fram en bild på en kropp. och Det står exempelvis symptom som håravfall. Utebliven mens. Och liknande. Vad upplever du de här symptomen? Och jag säger ja. Och jag, då förstår jag att jag är sjuk. Jag remitteras till vågen. Här är bråsen, ätstörningsenhet som låg på Sandvallsplats men som nu flyttad. Jag påbörjar en behandling med en samtalsterapeut som jag lär mig att älska och hata. Det som är så jobbigt är att man förstår att man har problem. Men ätstörning ingriper liksom tag i dig. Och säger att du har inte problem. Och du ska inte gå dit och sådär. Jag får tid hos dietisten där. Hon säger till mig så här Är du redo att börja äta lite mer för att må bättre? Jag blir förbannad. Hur kan man säga så? Hur kan man säga så till en ätstör tjej? Hur? Kan man säga så. Jag vet att hon bara menar väl. Men det är ingen bra öppningsreplik. Det stänger portarna direkt. Och bränner broar. För det var just det. Och när jag började där hade jag börjat äta lite smått. För jag hade panik. För jag fattade ingenting i skolan. Och jag hamnade efter liksom. Jag kunde inte vara med på idrotten ens. För jag mordde så skit. Alltså jag mordde så dåligt. Och det var nu. Min resa började på riktigt. Jag reste mig upp igen. Och jag gjorde det själv. Jag har alltid varit självständig. Jag har alltid varit den som hjälper mig själv. Jag remitterades till en läkare. Och då hade jag ändå ett BMI på 18 som är precis underviktigt. Och då har det ändå gått upp och då vägde jag kanske 45 till mina 1,60. Och det är ändå helt okej. Okay, enligt dem. Men BMI är alltså som bekant bara en siffra och den säger ingenting om muskelmassa, fettvävnad och relation mellan kroppen och dig. Den säger ingenting. BMI är den värsta uppfinningen. Det är en siffra. Den kategoriserar in dig i ett fack. Har du ett BMI över 25, grattis, då är du överviktig. Det spelar ingen roll om du är elitidrottare, för då är du överviktig. Det är tufft. Det är tufft att resa sig själv. Det är tufft att få höra att man bara är precis underviktig. Det är tufft att veta att man står ensam. Man har ett val. Och när en dörr stängs så öppnas två nya. Jag valde att stänga dörren. Mörkret lämnar det bakom mig. Gå in i det fina. Börja livet börja leva. Inte bara finnas till liv. Jag menar det är en skillnad. Det är en så stor skillnad på att leva och på att existera. Och jag hade i flera månader bara existerat. Jag hade andats men inget mer. Jag var tom. Jag var ett skal. Jag blev så liten. Jag blev så klen. Jag, blev... jag kunde inte göra någonting. Mina vänner de festade, hade kul och jag bara var hemma och räknade med kalorier. Vad är det för hela liv? Det är tufft att få höra av en läkare att ens benmärg är helt urholkad på grund av svält, månader av svält. Att kroppen börjar attackera sig själv och äta sig själv, jag menar, det är det största skämtet med en ätstörning. Ett av det största i alla fall, att du tror att när du går ner i vikt så är det automatiskt fett. Nej, Nej gubben, det är muskler, det är benmärg, det är hjärnsubstans, det är fettvävnad från hjärnan och kroppen, det är så mycket mer. Och den andra stora lögnen är att en ätstörning beror enbart och handlar om vikten. Nej, nej och åter nej. Så är det inte. Det är bara ett symptom. Det är bara ett eh, sätt att agera ut smärtan, den inre smärtan. En ätstörning handlar om kontroll, om något mer. Och den tredje stora lögnen är att Modeller, skönhetsbransch och mordindustrin orsakar ätsstörningar. Jag säger inte att det har en del i det. Jag säger bara att det är, det är aldrig en anledning till att någon får en ätstörning. Det kan vara en bidragande faktor, absolut. En triggerpunkt, vad som helst. Men det är aldrig en enskild anledning. I alla fall inte vad jag stött på. Och jag har stött på många ätstörda tjejer och Jag repar mig ganska snabbt och bara några månader gick jag upp. Jag hatade det. Men jag älskar att jag fick mitt liv tillbaka. Jag fick min lyste tillbaka. Jag fick hoppet tillbaka. Jag fick ett matschema från en dietist. Jag skrattade. Jag, jag slängde den lappen. För jag, jag sa till mig själv att det här är skit. Jag gör min egna väg. Jag tar mig ur det här själv. Och det gjorde jag. Jag började laga mat tillbaka. Jag hade det jobbigt, absolut. Men jag började utmana mig själv. Det var ingen som sa till mig: Det här får du inte äta, det här får äta. Det var ingen som gjorde mat åt mig. Jag fick klara mig själv Men jag tror det gjorde väldigt mycket för min återhämtning. Månader gick. Jag blev bättre, helt enkelt. Jag fick bättre kontakt med hon som jag hade bråkat med och det flöt på. Jag kollade tillbaks på vad jag skrev då, hur jag uttryckte mig. Och man ser verkligen ätstörningen mellan raderna. Man ser hur mycket smärta och mycket, hur mycket som finns där. Hur mycket det styr ditt liv. Hur dum du blir. En ätstörning kan ta andra former. Det kan gå åt andra hållet. Du börjar spy, du börjar hetsäta. Och jag har varit med om alla delar. När om mår dåligt så vänder jag mig till maten. Och så är det. Vissa till alkohol, andra till droger- Vissa till spel eller träning, men ja, jag vände mig till maten. Maten var mitt vapen. Men idag, idag är jag starkare. Jag gör liksom det jag vill göra. Jag går på kafé. Jag heter det jag vill. Liksom. Jag har inga begränsningar. Under åren har jag haft begränsningar. Jag har dräkt in på kolhydrater. Jag har varit vegan. Jag, det har varit liksom förtäckta ätstörningar. Det var varit träningsmissbruk och liknande. Och någonstans har jag hittat mig själv och insett att nu får jag nog ransaka mig själv och se vad det verkliga problemet är. För det här de här grejerna det är bara symptom. Jag har lärt mig att det finns ingenting som är så nyttigt att du alltid kan äta det. Och inget som är så onyttigt att du aldrig kan äta det. Jag menar, allt kan du äta som är sund måtta och balans. Det handlar om balans. Och det är sånt fint ord för det präglar mig så mycket balans i allt. Käka pizza på fredag och kanske något hemmalagat gott på lördag. Och sen på söndag tar du en joggingtur eller äter en god kaka. Det spelar ingen roll. Det är inte undantagen du gör utan det är vanorna du skapar som räknas. Jag menar, jag har lärt mig att du, alltså jag menar Nyttigt och onyttigt Jag hatar det, de uttrycken Det är bara subjektivt ja, Absolut, det finns vetenskap för det och det Men sätter du en kolhydrat framför dig Så tycker en LCH för att det där är onyttigt Och en vegan säger det där är nyttigt Det där ska du äta Det är bara subjektivitet i det där Forskning tyder på olika saker Du måste lära dig själv Vad som är nyttigt för dig och det som är nyttigt för knoppen kanske inte alltid är nyttigt för kroppen eller tvärtom. Alltså du måste förstå att du skapar din egna väg. Du skapar din egna balans. Jag gjorde det här avsnittet för att jag vill belysa hur jävla viktigt det är att prata. Jag var tyst i flera år. Jag var tyst i många år. Jag pratar inte. Jag pratar inte med någon. Jag jag, jag menar, min pappa fick reda på nu senast i höstas varför jag blev ätstörd. Sen absolut att det finns en viss genetisk ärftlighet och, och sårbarhet. Och jag är en ansvarstagande och väldigt självständig tjej som, som ser liksom, får dåligt samvete lätt. Och jag ser världen som mitt problem att lösa. Men den ekvationen är inte alltid så lätt att lösa. Vi måste bryta ner det i mindre delar och se oss själva. För vi är en del av den. Jag vill ha en förändring. Och jag vill vara en del av den. Och det är det viktigaste för mig. Att belysa, bemärka och få folk att förstå. Fatta att det här hände här och det här händer nu. Jag kan inte räkna på, min, alltså på mina tio fingrar. Hur många omkring mig som har varit dödsdöd. Som har haft tendenser, som har mått dåligt. Tjejer och killar. Jag menar, Det är sådant stort tal bland killar. Kvarkungarna eller de som, de som hänger på gym varje dag i veckan. De är också ätstörda. Det är bara en annan form. Eller de här tjejerna som är modeller. Eller de här vännerna som bara dricker Pepsi Max till lunchen. alltså, Vi måste förstå. Att det är inte normalt när din och säger nej, jag brukar bara äta macka till lunch för jag gör inte av mig med så många kalorier när jag jobbar. Det är inte normalt. Det är inte normalt att svälta sig halva året för att sedan tävla i bikini fitness nästa år. Eller samma år. Eller ha den livsstilen, det är inte sunt. Vi måste förstå att vi har problem. Vi har stora problem och vi satsar allt för lite pengar för att förebygga psykisk ohälsa hos unga. Jag har behövt hjälp. Jag vill vara den som hjälper. Så är det för mig. Jag är driven till att hjälpa folk. Att hjälpa sig själva. Att hjälpa folk och vara den personen som hjälper för att jag hade behövt den själv när jag mådde som sämst. Min historia är inte slut än. För inget manus, ingen bok, ingen handbok skrivs med en punkt. Du lägger till dina egna parenteser, utropstecken och frågetecken längs med vägen. Och det är liksom, livets handbok skrivs aldrig med ett slut. Och det är så fint för att det händer så mycket omkring oss hela tiden. Vi formas varje dag och det här har format mig otroligt mycket. Och jag skulle aldrig önska min värsta fiende det här, aldrig livet. Men jag är glad att det här hände mig. För det har gjort mig till en sån klok och förstående människa. Jag ser folk. Jag ser vad de är. Jag ser smala tjejer. Jag vet, jag vet att de har problem. Jag vill bara krama dem och säga att allt kommer lösa sig. Det kommer lära dig att leva igen. Jag ser de här gymkillarna och som är helt hopplösa. Som bara tar gainers. Och som inte förstår att det är inte är farligt att äta en kladdkaka då och då. Jag ser tjejerna på Instagram som... Pressa sig med gym och ideal och förespråka för andra att det här kan du äta och den här pillerna kan du ta. Jag blir så ledsen. Jag blir så fruktansvärt ledsen för att de förespråkar en ohållbar livsstil. En livsstil som gör att du aldrig kommer nöja dig. för Du blir aldrig nöjd. Vi måste lära oss att älska oss själva. De som drabbas av ätstörningar är ofta de som älskar mat mest. Och de ser maten som sitt vapen. Du känner dig skyldig om du äter den här kakan eller den där pizzan. Eller dricker den där goda läsken. För att du har ingen kontroll då. Du misslyckas misslyckad då. Ätstörning att du suger. Du är sämst. Och du vill göra allt i din makt för att plisa dem. För att plisa dina demoner. När man återhämtar sig så är det en del av det att falla tillbaka i mönster. Vi alla har alla gjort det vi alla kommer göra det. Men vi reser oss igen. För att du är inte på kapitel 1. Du är på kapitel 52 på sida 3. Du har en lång väg att gå. Du skriver dina sidor själv. All that's left will be your bones. No flesh, no warmth, nothing to love. And still, those dreaded souls will say, just not thin enough. But please, destroy those thoughts and not your body. Det här var en del av mig. Och tack så mycket för att du har lyssnat. Som sagt, det är så viktigt att börja prata om det här. Att få upp en, ett intresse, en dialog, ett samtal och bara prata. Och se se omkring sig vilka kan vara drabbare. Vilka har tendenser. Vi måste lära oss att se för att kunna leva fullt ut. För att kunna älska och för att kunna vara de vi är. För du är fantastisk. Precis som du är.